«Готовність номер один», – прошепотів Мурмур, -мур. і знову зник в юрні. Я випхався над тротуар, і, витягши шию, немов гусак намагався розгледіти, що діється на протилежному кінці вулиці. Якісь ромохкі віддалені згуки, не наче вибухи грому, докочувалися звідти. І що далі просувалася колона цією широчезною вулицею, то ближче і ближче чулися ті гримки сальви. Аж я почав розрізняти «Хай живе КПСС» на Чорнобильський АЕС, і знов «Хай живе КПСС», і знов «Хай живе», і за деякий час неначе на удари грому «Слава! Слава! Слава!», Слава! Наперестріч стріч колоні з червоними прапорами, тим самим маршрутом тією ж вулицею, рухалась Десятеро більше колони демонстрантів із синьо-жовтими знаменами і малиновими козацькими хоругвами. Об'єкт виявлено, і вголосом обізвався Мурмур -мур, діяти за диспозицією. Раптово звідкись узявся Мурат. Я заледо впізнав його. На ньому було драпове пальто і шапка схожа на пиріжок. З тих шапок, що їх полюбляють різні вожді, «Малевич колопам'ятника», – звістив він. «На плечі шкіряна сумка. Стоїть у НАТО, піро Більше половини з них – агентура. Наших?» – коротко спитав я. До піро підкотили. Відстань один квартал, метрів п'ятдесят не більш. Командус зав'язують бійку. І в гру входимо ми». Я кивнув, Мурат подався вперед. Колон звернула на майдан, котрий від часу перших демонстрацій охрестили майданом свободи, і зламалася, змужмилася гармошкою, обтікаючи велетенський кам'яний монумент, що, простягши важку десницю і подавшись уперед тулубом, нависав не лише над площею, а й здавалося над світом. А по вулиці першими бурнами вже накочувала могутня хвиля. Спочатку люди надходили по двоє, по троє, і спершу мало хто мав гасла чи транспаранти, а пропорів не було зовсім. Аж раптом довкола, як стій зачорніло од люду, натовп затопив проїжджу частину, натовп валив тротуарами, стікався з бічних вулиць. Якісь порубки вилізли на дах тролейбуса, що стояв обіч, і почали вимахувати знаменами. А далі велетенська помінь закипіла, зацвіла барвами степових ланів і блакитного неба. Радісний гомін, гасла, повільний врочистий спів, і високо у горі над Веровиськом тисяч душ золотий знак тризуба. Ось він і прийшов, думав я, тамуючи піднесені той час. Ну, що, генсеки, сексоти, консоргії порторги, лягаві кагебісти, стукачі, підгавкувачі, підсвистувачі, де тепер ваша ідеологія, де тепер ваші многолюдні збіговиська, на котрих ви під майвом комачевих знамен поклонялися бісам у людській личині? Де ваші політики з круглими принциповими пиками? котрі звітували перед мікрофоном в оглушливо-радісному ревиську багатотисячних тлумиськ, давши постанови директиви, інструкції резолюції, вказівки, вироки і доноси. Я заплющив очі і знову з жахом і болем в душі побачив, як у підвальних померках вовчої доби заворушилися їхні вуста, як з кольору крови знову почали махати руками, і рвати на собі срочки налякані люди, як почали безгучно відкривати й закривати роти великі і малі вожі, Партійність, ідейність, неложними устами, перша в світі, найпередовіша, найпрогресивніша, не їм говорити, хто такий Шевченко, не їм учити нас, як слід вшановувати його пам'ять, Войовничий гуманіст, революціонер-демократ, стихійний марксист. А поки тіхай не простягають, то тобі потрібна свобода? Якою ж це свобода ти хочеш? Може вітри набити в магазинах? Може в темному провулку перехожих грабувати? Чи може от туди хочеш до пам'ятника? Ми люди нової епохи, будівники світлого майбутнього...